25. Pitanje. Povodom čega je objavljen ajet i kada se Kur'an uči, vi šutite i slušajte da bi vam se Allah smilovao? Bismillahirrahmanirrahim. Ovaj ajet, a, rekao Abu Huraira, bio vzeti ima zbog namaza. Ali, jer je, u početak ljudi, odnosno ashab, pričaju u toku namazu. I salami jedan drugi. Ili kad je nekog posalamiti, taj taj. Pala spusti ovaj ajat. Kada čujete Koran dobro, slušajte i smjerite se. Razimljati? Pa bi u cilj toga da zna ljudi ču taj propis namaz. I, i još bio neki koji uči iza imam. Uči imam, a, in, a on uči. Pa kaži ne. Kad čujete Koran, šutite i slušajte dobro. Pa znači to je ajat. izbog zbog učenja Koran o toku namazu. I da smjerimo o namazu. Allah najbolje zna.